kilencedik fejezet Helyőrség a sivatagban Laverborg hanyat dőlve feküdt az ágyon. Tikkasztó délelőtt volt. A nap szintelen izzással átvert a szemhéjjel. A nehezen elszívott levegőt egy-egy hirtelen fújással dobta ki a tüdő, hogy azután kínos lassú emelkedéssel újra belélegezze. Mellette korszef feküdt meztelenül az ágyon. veretékezve aludt, és vékony habfoszlányok táncoltak a szája szélén. Egy vet vetközött ember pokrócott próbál teríteni az ablakra, amelyen tágkévékben özöllik be a sárganap. A szemközti messzelt fehér falon egy polc vonul végig, rajta sapkák, könyvek, üvegek és oldalfegyverek. Senki nem beszél, senki nem mozdul. A hőség, mint egy sárgásan sejtelmes szörny ül a kis fehér vályok citadellán. Két-három héten belül megkezdődik az offenzíva. Az idei az komoly lesz. Általában offenzívának azt a rendszeres felvonulást nevezik, amelyel a hadsereg előnyomul a névleg francia, de valójában még meghódítatlan területeken. Ez minden évben ősszel kezdődik és eltart tavaszig. Ilyenkor új garnizonokat létesítenek, bevezetik a himlőoltás és az adókötelezettség szent vívmányait, és a büntető tábornév alatt működő ingyenes utászkülönítmények tömeges munkaerőkkel szaporodnak a megrendszabályozott törzsek csoportjaival, akik mindenféle védséget követnek el, mivel nem tudják hetek alatt megtanulni azt, amivel a hódító is csak évezredek alatt jött tisztába. Viszont utak kellenek, és ide a pokolba igazán nem jönnek napszámosok, különösen ingyen nem. Még akkor sem, ha durva bánásmódban és rossz részesítik őket. A csapatösszevonások még a siesta végén történnek. Szép lassan, szinte észrevétlenül. Leváltják a régi helyőrségeket, stratégiai pontokon elhelyezik az újoncokból összeállított pelottokat, aztán néhány hét csend van, és végül lassan megkezdődnek a csapatmozdulatok, mikor a legforróbb nyár már elmúlt. Laverborg százada a megérkezés után folytatta a siestát. A siesta annyit jelent, hogy a nyár legmelegebb heteiben délelőtt 10-től délután ötig a légionista a köteles az ágyában fekven eltölteni az idejét. A meleg ilyenkor a leggedzetebb európai számára is elviselhetetlen. Sokat a siesta sem használ. Egész nap jégideg zuhany alatt állva lehetne csak elviselni ezt. Zuhany? ezen a vidéken drága a víz. A napi ivóvízadaggal is takarékoskodni kell. Csak a fárasztó gyakorlatokat szüntetik be, és a hős adagokat csökkentik. A siesta javában tart. Elbágyadt, tikkadt, gőzölgő emberi testek szinte élettelenül hevernek az ágyakon a dohos, moslékos levegőben. És egyszerre felharsan a riadó. Mi az talán, az a rabok? Szédelegve és félájultan öltözködnek. A puska súlya elbírhatatlan. Még a lépcsőhöz sem érnek, és a ruhájuk csuromvizesen tapad a testükhöz. Képtelenség az udvaron állni a napon, de azért ott állnak. A melvéden az őr nem hagyja abba az alármot. Elviselhetetlen ez a recsegés. Nem az arabok, hanem valami magasrangú feljebb való. Megőrült, hogy ilyen jön? Ponti őrmester az zubbonyát gombolva szágúdi, és bozontos szemöldökei rángatóznak. A káplár végig rohan sor előtt, és kinyújtott karral vizsgálja fölül a zsinór méreteket. Mindenki ájúdozik, aztán kinyílik a kapu, és három katonatiszt gurul be egy autón, puhára főbe. A trombita elhallgat. A tisztek kiszállnak, arcukról patakzik a víz, a sofőr lihegve levegőért kapkod, és a kapitány, aki a félhód bizottságot vezeti, reketten kiabál a káplárnak. – Adjanak vizet a sofőrnek gyorsan, és mossák le valahol! A sofőrt kihúzzák az ülés mögül, a gép még jár, az egyik tiszt leállítja. Benzin bűzre meg a levegőben, és az őrmester jelent. A százados elővesz egy ívet a belső zsebéből. Az ívről csöpög a víz, olvashatatlan. Eldobja az egészet. Az őrmesterhez fordul. Huffelzen közlegényt megvasalva erős fedezettel orámba kell küldeni. Nagy csend. A hang újra recsek. Huffelzen, lépjen ki a sorból! Az őrmester végre magához tér. Huffelzen meghalt, mond Mikor? Menetelés közben hőgutát kapott. Merde. Kilátta. Az őrmester harsogására Laverborg és Dávid kilépnek. A nap éppen merőlegesen áll a gömbölyű erődudvar fölött. Az autó alatt sötét kis olajtól csak képződik. Az egyik legény kizuhan a sorból. Elviszik. Ti láttátok, ho meghalni? Dávid felelt az ő sajátos katonai stílusába. Mi az, hogy láttuk monkommandart? Még el is temettük? Elhoztátok az írásait, az azonossági lapját és a felszerelését? Nem hoztuk el, mon kommandant. És miért nem hoztátok el? Most maga feleljem, maga másik. Moszkrovics közlegén ájultan feküdt, és nekem őt kellett a testik támogatnom. Teljes felszereléssel. Képtelen lettem volna még bármit is hozni. Nem szökött meg az az ember? Vigyázzatok, a nyakatokba kerülhet, ha elhallgattok valamit. Hogyan halt meg az a hufejzem? Csúnyán, mon kommandant. adta át magát Dávid a kellemes visszaemlékezésnek. Hirtelen vörös lett, aztán zöld, majd sárga. Később egészen lila szint kapott az arca, és végül megfeketedett. Akkor Laverborg eltemette. – Van erről valami jegyzőkönyv? – Igenis! – felelt az őrmester. – Rompé! Az erőt kapitánya eddig csendben cigarettázott. Mindez az őrmesterre tartozott. Miután a katonák elszédelektek, odalépett a bizottsághoz. – Mit csinált ez a hufejzen? – Kén volt. Találtak nára egy vörös foltos, szürke mappát. Ezt a mappát most egész Afrikába hajszolják. Ha a fickó szerencséjére nem hal meg, akkor Oramba sok mindent elbeszélt volna. Oramba nagyon könnyen beszédre bírják őket. Mondja, nincs itt valahol hideg fekete kávéja vagy tejája az Isten itt neki. Mindenki levet között újra, és nyögve hullottak az ágyakra. Laverborg elővette feje egy szürke mappát, és buszgont tanulmányozta. A mappa fedelén vörös folt volt, valószínűleg vörös bortól. Kolseff, a kövér, orosz, Lukász és Jott mint bírák ültek egymás mellett. Ringelein, Jerome és a két burgerfivéra a bejárók körül helyezkedtek el, hogy senki se hallgatózhasson. A disznó ólszerű csapszék két helységből állt. vályok falak, amelyből szalmadarabok álltak ki. A padlón gyékény. Asztal vagy szék sehol. A gömbői tetőről egy fiáker lámpa lógott le, Isten tudja, hogy hol szerezték, és egy nyolcas számnak a kacskaringója még most is látszott, mint a lámpa szolgálati idejének emléke. A kisebbik helyiségben egy söntésasztal volt, amelyen hideg birkahús darabok, kuskusz és néhány üveg állt. A hús és sütemény organtinnal volt letakarva. Az organtinon fáradt nagy legyek pihentek. A levegő zsonga és attól a tompazúgásnak ható érzéstől, amit a fehér falakról visszaverődő bántó fény okoz. Valahol egy reket fonográv zörög. A vén tulajdonos homályos poharakba hozza a rumot. Gurul a kocka, csörög a pénz, az arcokon egészségtelen, nyírkos fényfoltok ülnek, pipáznak, reketten ordítoznak. Töltik az időt, mint az apróra őrült húst egy láthatatlan húrka bélben. A szomszédos helyiségben csend van. Itt ül együtt a vésztörvényszék. Ha valaki bekukkant, rögtön kockáznak és ordítoznak. Azután megint komolyan hidegen néznek az előttük guggoló Dávidra, aki mögött, mint őr, esetleg, mint hóhér, Ahmed mozdulatlan alakja magasodik fel. Te tudtad, hogy hufejzen vannak az okmányok? Na és ha tudtam felelte az ő dallamos, ősi kérdőformájában, amelyel felháborodást, hidegvért, megvetést vagy szomorúságot tudott kifejezni egyetlen árnyalat modulálásával. Tegyük fel, hogy tudtam, mondta jelenleg a megvetve kérdőformában. Akkor is, mit csinálhattam volna? Vagy szóltam volna a tüdőmnek, hogy legyen szíves lélegzetet venni? Feküdtem ott, ki tudja meddig, és mikor csillagok voltak, magamhoz tértem. Akkor ez a laverborg azt mondta, hogy a másiknak futcs. Mondom neki, hol az a szegény disznó? Azt mondja, lila lett, aztán sárga lett, aztán zöld. Végül fekete, ezt már mondtad. Ha loverborg eltemette, akkor ki kellett volna újra ásnod. Jó vicc, úgy éljek, én alig tudtam járni, és akkor majd ások neked. Különben is, minek kellenek azok a dolgok? Én kívülről tudok mindent. Nem arról van szó, mondta Jott. Arról van szó, hogy te esetleg elloptad az írásokat, a fényképeket, és most letagadod. Én köpök rátok, én utáltam azokat a vacakokat, mert csak baj csináltak. Ha nálam lenne, sürgősen odaadnám valamelyik őtöknek. És honnan tudod, hogy Laverborg nem vette magához? Miért vette volna magához? Nem úgy néz ki, mint egy halott rabló. Egyiktekre sem hasonlít, és azt hiszem, sokkal jobban el van foglalva az életével. Különben is egy szót sem értett volna belőle, és általában közöm nekem ahhoz, amit ez a Laverborg csinál. Vakító forróság terpeszkedett a messelt falakon, és egy ócska inga óra, mint valami kivénült énekes, minden feltájkor artikulátlan kísérletet tett arra, hogy elüsse a negyedet. A szomszéd ibóból áthallatszott a kocka zörgése. Végre is Dávid megunta a dolgot, és felállt. Elég volt ebből a cirkuszból nekem. Ha valamelyikteknek nem tetszik, amit mondtam, azt próbáljon meg leszámolni velem. Akmed kinyújtott a feléje Tétován a kezét, de a vádlott kése egy pillanat alatt a hasának szegeződött. Elinnen. Csak egy pillanatra lepődött meg az óriás, és ezzel a Dávid már eltűnt a szomszéd helyiségbe. A többiek összenéztek. Végre is semmi biztosat nem tudtak. Inkább Laverborg volt gyanús, mint a zsidó. Később a légionisták megütötték az egyik falubelit. Hárman is érkeztek segítségére, mire a légionisták ezeket is megverték. Futólépésben érkezett az őrjárat, nyolc emberből állt, és ők is beavatkoztak a verekedésbe. A hat nagy takaródott fúvatott, és a részek katonák a három sikátorból álló községen keresztül visszamentek az erődbe. Általában ez volt a napi program. Ezen az estén szerencsétlenség történt. Lukás át akart menni a kantinba, és a básra magasságából egy szikladarab rázuhant a fejére. Nyomban szörnyet halt. Nyolc, mondta sápadta a ringjeleit Korsetnek, miután Lukászt eltemették a domboldal kis temetőjébe, és eldördült felette az utolsó sortűz. Nyolc, mondta a hosszú kurt is a kis Johannak. Nyolc, mondta elgondolkodva David Laberbornak. Talán ez véletlen volt? Laverborg hallgatott. Vagy talán mégsem hufejzem volt? De hát akkor ki? Mikor a szerencsétlenség történt, Jerome és a két burger az udvaron álltak. A félkegyelmű citrom beteg, Ahmed nem látszik vérengzőnek. Maradt tehát ringelej, Korsep, Jott és én. Én azt hiszem nem voltam. Ringelein vagy Korsep? Vagy véletlen? Véletlen volt. Állapították meg a nyolcak, miután házi vizsgálatot tartottak az ügybe. Azért ezután sem mertek hátat fordítani egymásnak. Éjjel a puska szíjat a csuklóikra csavarták, és úgy aludtak el, fegyverrel a kezük ügyében. De lehet, hogy valóban csak véletlen volt. A utolsó napján már egyre nyilvánvaló volt a készülődés. A közeledő offenzíva csalhatatlan jellei mutatkoztak. A környező helyőrségeket leváltó századok naponta vonultak át az erődön. Korlepteszekér meg megrakott összférek, gépfegyverek, fényszórók, hegyi ütegek vonzódtak magukat a Tadla-vidéket környező dombok irányába. Bómalem egy tevésosztagból és gyalogosokból álló megerősítést kapott. Az udvaron gúlába rakott fegyverek körül a lassármányolakórusa hallatszott. Pihenő bakák énekeltek vacsora után. Néha elbődültek a tevék, ilyenkor tompapufonások és káromkodások vegyültek a dalba. Aztán élelmiszer és muníció után pótlás érkezett. Jerome eltűnt. A kapitány jelentette a szökést. A rádió leadta a körözést. Harminc kilométeres körzetbe járőrök mentek szét felkutatni. A katonák káromkodtak. A szökevényt nem találták. Hogy jutott eszébe innen megszökni? Az Atlaszon vagy a Szaharán át akar menekülni? Ahmed és a két burger őrkörött. A nyolcak megtárgyalták Jerome ügyét. Mit akarta a nyolcadik? Talán megkísérli az éjszaka felrobbantani az UED medrével lévő óriási sziklát. Őrültség. És ha sikerül neki? Nem jutott semmi jókus az eszükbe. Még este előkerülhet, mondta Dávid. Ki tudja, merre van. Az ivó megtelt légionistákkal. Skarlát vörös köpenyükbe, hófehér ruháikba, szahariánok érkeztek. A szahariánok kiváltságos helyzetben voltak. Állandóan a bledben teljesítenek szolgálatot, válogatott vasemberek, akiknél az 50-60 fokos meleg, az örökös sivatag megszokott életkörülmény. A felszerelésük még a légionistánál is finomabb. Puskájuk nincs, csak egy kis karabélyuk és automata revolverük, amilyen csak tiszteknek jár. Turbánt viselnek, hosszú, fehér salavári bugyogót, oldalfegyverük nincs, a helyet hosszú tör van az övükbe, amelyet a tuaregek hordanak. Ez a fegyver a híres ponyár. Csak a saját altisztjeiktől félnek. A légiós őrmestereket, káplárokat kutyába se veszik. Valamerre átvonulóban előzönlötték a várost. Csupa, széles, válló sötét barnára égett hallgatag ember. Csuklójukon egy gömbölyű kinyitható tükröt viselnek. Apró reflektor, amivel éjszaka a morzerendszer alapján kilométeres távolságra adnak le fényjeleket. A aztal előtti tolongásban egy légiós őrmester félelöki valamelyiket. Hatalmas pofont kap. Általános verekedés. Ide Szaharijának leszúrtak egy légionistát. Mindenki a társait hívja. Pár perc alatt üvegek, polc darabokra törve. Hölgés, csattogás, lövés, a sikátorok zajjal telnek meg. Vágtatva érkeznek a spáhik, Sortűz a levegőbe. Belevágtatnak a gomolyakba. Egy óráig tart, amíg megtisztítják a községet. Közben mindenfelől alarmot fújnak. A domboldal hajlatain szép sorrendbe vonulnak el a szahariánok igli felé. 36 sebesült, 8 halott, köztük öt szenegáli, két légionista és egy szaharián. A szahariánt hátulról fejbe A halottak közt van az őrmester is, görcsösen szorongatja a revolverét, és kilenc szúrással ölték meg a vizsgálat szerint valami hosszú, vékony pengével. A halottakat eltakarítják, a sebesülteket ápolják, és vacsora után a gúlába rakott fegyverek mögül újra vidáman zeng a sármányóla. Másnap délelőtt egy arab jelentkezik az őrségen. A káplár az őrmestert keresi. Az őrmester haladéktalanul őrjáratot állít össze. Benne vannak Korshev, Laverborg, a fiatal Berg, Dávid és a két Breton paraszt. A káplár vezeti az őrjáratot. Közben, mintha nagy darab víz zuhanna alá, sűrű, botnyi vastag sugarakba ledobban egy trópusi zápor, harsogva, hirtelen. A tevéket izgatja a vízszaga, és vadul rángatják a kötőfékeiket. A felhősoport elvonul. A nedves időt olyan hőség váltja fel, hogy a tócsák valószínűtlen gyorsasággal, szemmel látható gőzölgéssel párolognak, és mint egy kemence belseje, úgy izzik a táj. Az őrjárat a falu egyetlen főutcáján halad végig. A káplár vezeti. Alkonyodik. Az egyik sárkonyó ablakán egy szomorú teve néz ki az utcára. Bűzös, nagy szeméttelepre vezet az utca. Kora hajnalban itt még tömegesen láthatóak a hiénák. Elhagyott vörös gyárépület áll a szemét halom mögött. A gyár melletti süppedő mocsaras terület jelzi, hogy ezen a helyen szennyvíztároló lehetett egykor. Az őrjárat egyenesen bemegy a gyárudvarra. Mindenütt átható gomiszag, és igen sok nagy, vörös patkány. A második udvarból elviselhetetlen bűzárad. Egy vázon püffet holtest fekszik. Zserom. Már több napja fekhet itt holta. A feje lelóg a gép oldalán, és elvágott torka széles tátong az őrjárat felé. Ruháján látszik, hogy aránylag messziről, a porba húcolták idáig. – Mondtam, hogy még esetleg előkerül. – suttogja Dávid. Nedvez zsebkendőt kötnek az óruk szájuk elé, és óvatosan leemelik a holtestet. Az ötvenharmadik, suttogja Kolszef. Már csak hét, mondja ugyanúgy Ringelijn, az egykori állatszelédítő. Laverborg nem szólt semmit. A hetek iszonyattal és gyanakvással nézegetik egymást teste. Vajon melyikük a rém, aki legalább ötven embert küldött a más világra? A főhadiszállásra szállásra jelentés megy. Egy hét múlva jön a válasz, illetve nem is válasz. A gyilkosságról nincs szó benne. A hadvezetőség utasítja Bumalheim kapitányát, hogy a Kolombesári büntetőszázad őrállományát sürgősen erősítse meg a hét emberrel. A hét ember neve Ringelein, Korszef, Ahmed, a két burger, a félkegyelmi citrom és persze Dávid Moskovics. Ez nem büntetés, ebben nincs semmi különös. Sokszor áthelyeznek embereket egyik helyről a másikra, és a büntető tábornak is szüksége van helyőrségre. Bár oda még őrnek se kívánkozik senki. A kapitány még aznap egy átvonuló McHuris pelott fedezetével utnak indította a hét embert Kolombesár felé. Zseromot eltemették Lucas mellé. Egy sortüzet kapott.